Salmul 61 către Bunul Părinte al Vieții pentru darurile împărăției. Bunul Părinte al Vieții, dăruiește-ne cu Luna Învierii și cu Luna vieții și împlinește cu noi cuvintele Sfintei Evangeliei. Bunul Părinte al Vieții, dăruiește-ne piatra cea albă a Credinței. Care vindecă din pietrie sufletele noastre. Bunle, Părinte al Vieții, dăruiește-ne numele cel nou și destinul darurilor Duhului Sfânt. Bunle, Părinte al Vieții, dăruiește-ne mana cea ascunsă a harului care aduce Sfânta tăcere părinți Părinte Alveție, dăruiește-ne darul stăpânirii gândurilor și închiderea lor în cuvintele rugăciunii. Bunle Părinte alveții dăruiește-ne steaua cea de dimineață ca să strălucim în slava ta. Bunle Părinte vieții dăruiește-ne veșmintele cele albe celor aleși și chemați nu ta fiului tău cel iubit. Bunle Părinte Alveție, dă dă-ne să aducem roadă din lacrima milei, ca să încă ne rugat pentru cei căzuți în cursurile cele viclean, Bunele Părinte al vieții, scoate mult secerători la secerișul tău și dă-ne har să împlinim cu ne gândul tău. Bunle Părinte al vieții, dăruiești în împărăția ta și în slava ta să te putem întâmpina.